بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدم الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له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 dari kitab kita kitab tauhid yang ada dalam sahih bukhari di akhir sahih bukhari yang syarah oleh Syaikh Ibnu Bass rahimahullah taala qala al imam al bukhari rahimahullahu taala babun bapu, Kul ayusai enak barusa datan kulilahu bab yang membicarakan katakanlah wahai rasul wahai muhammad ayusai enak barusa datan Sesuatu apa yang paling besar persaksianya, katakanlah bahasanya adalah yang paling terbesar persaksianya. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alim Abu Khari. Mengambil istimewa dari ayat yang telah kita baca tadi di atas ayat surat Al-An'am. Ayat yang ke-19. Al-Muqhari mengatakan bahwasannya ayat tadi memberikan faedah kepada kita bahwasannya Allah menamai dirinya. Atau menyebut dirinya dengan sesuatu. Berarti Allah itu sesuatu. Maka pertanyaannya apakah Allah itu sesuatu? Jawabnya, jawabannya, jawabannya Pak, iya. Allah adalah sesuatu. Jadi boleh kita mengkabarkan tentang Allah bahwasanya Allah adalah sesuatu. Kita menyebutkan bahwasanya Allah adalah sesuatu ini bukan perkara yang mustankar. Bukan perkara yang perlu diingkari Bukan perkara yang kemudian tidak diterima oleh hati Sehingga merasa ngeri Dan spesialnya tidak berani menyebutkan bahwasanya Allah, Allah adalah sesuatu Boleh kita menyebutkan Allah adalah sesuatu sebagaimana yang tertera dalam ayat ini Kul ayyusayin akbaru sahadatan kulillah maka ayat ini adalah menetapkan bahwasannya Allah adalah sesuatu syai'un dan telah kita lewati bahwasannya dalam bab ini kita harus mengikuti kaedah yang telah berlaku dalam Al-Quran yakni apa penetapan tanpa Tasbih Tanpa ta'wil Tanpa tahrif Bahkan kita menetapkan dan kita mensucikan Allah dari semua sesuatu mensucikan Allah dari serupa dengan semua sesuatu Berarti kan hasil Kita menetapkan Allah adalah sesuatu dan kita wajib mensucikan Allah dari serupanya dengan segala sesuatu. Dari makhluk. Mahfum. Nah. Sebelum kemarin bahwasanya Allah ditetapkan bahwasanya adalah syaksun. Lakal askhos, khos. Sayun lakal asya. Mahfum. Sayun memperod jamahnya asya'u. Sakson juga memperhati zamannya as Sakson. Dari mana adalah terlaknat. Ad. Boleh kita tetapkan bahasa Allah memiliki darat, tapi bukan seperti darat, bukan seperti darat -da dari makhluk makhluknya. Tidak serupa dengan seluruh darat. Ad. Allah adalah sesuatu tidak serupa dengan segala sesuatu dari ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penetapan dalam perkara ini adalah pintunya Ataupun kuncinya adalah satu Isbat penetapan tanpa menyerupakan Tanji tanpa mentaktil Mensutrikan tanpa harus mengingkari Dan tanpa tahrif tanpa menyelewengkan Nah Bahkan kita menetapkan sesuai dengan datangnya lapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti kita menetapkan bahwasannya Allah adalah sesuatu sebagaimana yang tertera dalam ayat ini. Bukan sebagaimana pemahaman yang telah kemarin kita lewati dari banyak dari alul ilm yang tergelincir, terpeleset dalam perkara ini sehingga mereka upaya untuk mensucikan Allah dari serupanya dengan makhluk ternyata apa? Jatuh adalah perkara yang lebih parah Dalam arti mereka ujungnya mengingkari Tentang apa yang Allah tetapkan bagi dirinya Tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Dan mengingkari Apa yang Rasul tetapkan bagi Allah Tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Walaupun tidak semuanya Tapi sebagiannya Maka di Berarti kan mazhabnya membukari Bagaimana beliau bertafakku dalam din ini, mengambil darinya ayat, langsung memberikan suatu faedah bersama Allah Ta'ala nafsah usai'an. Ini sebuahnya Bukhari. Kalau tadi kul ayu syainak wal syaitan, ini adalah firman Allah. Diambil dari firman tersebut, dari wahyu tadinya di atas, Allah ditetapkan bahwasanya Allah menamai dirinya, menyebut dirinya adalah sesuatu wasamman Nabi s.a.w. Al-Quran as demikian juga Allah menamai menyebut Al-Quran juga dikatakan sesuatu Al-Quran apakah sesuatu? jawabannya apa? iya wa huwa padahal Al-Quran adalah sifatun min sifatillahi ta'ala Al-Quran adalah sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Bukan makhluknya Allah, tapi kalamnya Allah. Dan kalamnya Allah adalah satu di antara sifat-sifat Allah. Yang sangat terbanyak. Yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan sifat diantara sifat-sifat Allah boleh disebut dengan sesuatu seperti Al-Quran adalah sesuatu. Sedangkan wahwah sifatun min sifatilladha allahu kalaul kull kull syain halikun illa wajah. Juga Allah telah berfirman kull syain halikun illa wajahu segala sesuatu adalah binasa kecuali wajahnya wajah Allah. Maka wajah Allah juga sesuatu. Wajah Allah juga sesuatu Dan wajah Allah bukan Maknanya adalah zat Bukan makna wajah adalah zat Maka Allah memiliki wajah Yang tidak serupa dengan semua wajah Dari wajah-wajah yang itu makhluknya Allah Kita tetapkan Allah punya wajah enggak serupa dengan wajahnya makhluk Bahkan wajahnya makhluk Sesama makhluk saja tidak sama Wajahnya manusia Sesama manusia pun tidak sama Apalagi wajahnya semua makhluk Yang bermacam-macam jenis Bermacam-macam bentuk Hewan bermacam-macam jenis Wajah sapi Wajah kambing Dan yang lainnya semuanya wajah Wajah bumi Iya tu. Apakah semua? Apakah sama dengan wajahnya sapi? Tidak sama wajahnya. Apalagi lagi? Eh, wajah kita, muka kita. Eh. Jadi yang makhluk punya wajah begitu banyak, sama-sama makhluknya tidak sama. Apalagi wajahnya Allah dengan wajahnya makhluk, maka sungguh lebih-lebih tidak sama. Maka laki dikatakan apa menggunakan kias dalam sifat syar'i katakan kias apa? Kias al-aulawi. Kias nafiul fa, apa? Yasul la, apa? Kias al farik Yang berbeda. Lebih utama tidak sama. Walaupun sama-sama dinamai wajah. yang segini banyak pada jatuh semua punya wajah wajahnya berbeda-beda makhluk itu perhatikan penentapan wajah bagi Allah bukan harus menyerupakan dengan makhluk kecuali yang terkesan dalam pemikirannya orang-orang yang kena racun Jahmiyah, racun Jahmiyah, racun tasbih kemudian taktil berangkat dari menyerupakan mereka perluciung kepada pengingkaran kenapa? karena ingin lari daripada menyerupakan. Perangcaya karena apa? Ingin lari dari menyerupakan sehingga ujungnya taktil mengingkari. Perhatikan di situ. Kata alim Abu Bakar رحمه الله تعالى, al hadis berakam sebanyak 44, arsip yang bernombor 7,417. Kata hingga seni Abdullah bin Yusuf, akhbaranah Malikun, anak bihasimin, Anshari Anak Allah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulul Amaheka dari Al Qurani Sayyidun kata Namp Suratu Kada wa Suratu Kada li suarin samaa li suarin samaa. Perhatikan. Jadi dari salib pada saat Beliau menuturkan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seseorang dari sebagian para sahabatnya beliau dengan perkataan Amma apakah ada bersama kamu sesuatu dari Al-Quran yang kau hafal? Maksudnya, Amma agam al adakah bersama kamu sesuatu dari Al-Quran yang telah kau hafal? sahabat lelaki tadi naam, iya, ada surat begini dan surat begini yang anak telah menghafalnya dia menyebutkan beberapa surat yang telah ia hafal disuarin sammaha sammah yusammi menyebutnya hadits ini juga rawat muslim dengan nomor seribu pertentas dua puluh lima ini adalah hadis Maka Hadis ini juga menetapkan bahwa Al-Quran adalah syai'un Sedangkan Quran adalah Sifatun min sifatillahi wa wa'ala Quran disebutkan juga sesuatu Padahal sedangkan Quran itu juga Termasuk satu antara sifat-sifat Allah Jadi boleh kita menyebut Sifat Allah adalah sesuatu Tapi bukan Seperti sesuatu-sesuatu Dari makhluknya Allah Ta'ala sebetulnya perkara ini gampang ya kalau lah tidak ada gangguan dari pemahaman jahmiah yang meracuni keyakinannya kaum muslimin mengkotori keingin kaum muslimin dengan pengkotoran apa takut dari menyerupakan lari kepada seorang yang lebih parah yaitu pengingkaran. apa yang terbesit dalam benak mereka Ketika mereka mendapatkan nasehat dari Al-Quran dan Sunnah terkait dengan sifat Allah yang terkesan dalam benak mereka serupa dengan sifat cakap makhluk mereka lari dari khawatir menyerupakan. Akhirnya di takwil yang pada akhirnya bukan tahu lebih tahrif penyelawangan yang ujung daripada penyelawangan tadi adalah pengingkaran maka menjadi taktil. Ingkar, pengingkaran dan taktil Dengan maknanya sama Maka menjadilah termasuk dalam kelompok Muattilah Orang-orang yang mengingkari sifat Allah Seperti masalah wajah Takut ketika menetapkan wajah Bagi Allah yang sebenarnya Takut akan menyerupkan wajahnya Malah akhirnya lari Dekati dengan apa? Dekati dengan wajah Apun Lah diganti dengan dad. Jadi Allah tak punya wajah, hitam. Betul Allah tak punya wajah, wajah. Bukankah itu pengingkaran? Okay, jadi Allah tak punya wajah. Kalau Allah punya wajah, tak sempurna. Kenapa akan serba dengan makhluk? Maka diganti Allah punya dad. Bagaimana kalau kita tetapkan bahasanya makhluk cukup punya dad? Lari kemana? Lari kemana? Allah tidak punya entet, Allah tapi mawujud. kalau kan Allah itu Allah mawujud juga mawujud. Ada. Akhirnya apa? Allah tidak ada. Tidak ada. Baru tidak seru. Tidak seru, Pak. Maka dengan demikian, tuntutan mazhabnya mereka, mereka tidak punya bahan. Mending siapa? Mending musyrikin masih punya sesembahan. Apa sesembahannya, Pak? Benda-benda mati, siamadhan. Maka dengan demikian, jamiyah yang lulu, tuntukan perkataan mereka ya Abu Dunal Mak perkara-perkara yang tidak ada di mereka ibadahi dan muslikin ya Abu Dunal Jamadat muslikin maunya mbak benda-benda mati masih penting mereka masih punya sesampai tapi benda mati masih punya. Ini dari Tunutan mazhabnya mereka dari kalangan jahamiah yang hulu Yang ekstrim dalam Melampaui batas Tengok di situ ya kawan Dan Tadi yang telah kita katakan bukan hanya dari kita Karena bermaksud-maksud itu enggak Tapi itu semuanya adalah alihim yang telah mengucapkannya Untuk membaca saja kitab mereka Telah kita juga perkenanya sebenbas Dalam berapa kemarin? Dalam berapa? Hah. Huh? Maaf, rabba. Bain ya. Dan oh. alamat 108. Ingat ya, di atas itu. Wa hmm. liyatha atas baris paling atas 108. Inna nihayataha ula Dan dikarenakan ini Berkata ahli lilum dari ahli sunnah Bahwasannya Ujung mereka ini adalah Nihayat ujungnya Mentoknya mereka adalah Memiliki perkataan bil adam Apa adam ini? Adam tidak ada Nihayatukawlihim al-kawli bil adam Ujung perkataan mereka adalah menyatakan bahasanya tidak ada kesembahan. Wa an naulah shunaka ilahu di, di sana tidak ada sesembahan yubat yang diibadai. Nah, ini perang sahabat. Ketika mereka tidak terima dengan apa yang tertera dalam Al Quran dan Sunnah Sahih tentang sifat-sifat Allah Taala sebagaimana yang telah kita lewati dan terangnya adalah perkara-perkara perkara seperti iat ya, tangan dan yang semisalnya. Tidak ada yang berhasil. Baik. Sebab ini tidak memahami? Tidak ada yang memahami. Tidak ada yang tidak. Atau ilmi. Tidak ada yang memahami. Tidak ada yang memahami. Tidak ada Aina zaba, zaba, ila wen, ila aina zaba. Baik. Jadi kita boleh menyebut bahasanya Allah adalah sesuatu. Boleh kita menyebut bahasanya wajah adalah sesuatu. Boleh kita menyebut bahasanya Al-Quran adalah sesuatu. Dan itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu bukan seperti sesuatu makhluk. Berarti kan, sekarang ya? Babun, Baabun. Wa kana arsuhu alal maa. Wa kana arsuhu alal maa. Alimah Bukhari membuat bapak. Wa kana arsuhu alal maa. Dan adalah ars-nya di waktu itu adalah di atas air. Rabbul Ars azim Dan Allah adalah Rabb Rabbnya Ars Al-Azim Yang memiliki Yang mengatur Yang memiliki Ars yang sangat agung Yang menguasai Dan yang semisalnya mana Rabb, Malik Dan Mutasarrif Dan yang semisalnya mana Rabb Baik Alma di sini adalah ma yang di atas sana. Allah alam tentang air ini berapa tebalnya ma ini air ini perjalanan 500 ratus tahun. Nengak kan? untuk menghabiskan tebalnya air ini adalah perjalanan 500 tahun. Betapa tebal ini beratus tahun. Ini. Dan pertama, pertama, yang kedua, perjalanan 500 tahun. Demikian juga, juga kedua, ketiga. Ketiga keempat, keempat kelima. Kelima keenam, Dari lima ke enam, enam ke tujuh. Di sana ada lautan. Di atas apa? Langkah tujuh ada lautan. Nah itu. Dan harusnya Allah ada di atas laut tersebut. Air tadi. Bahr. Kanan di atas Aras. Kala Abu Aliyah istawa ilas sama maknanya ertafah. Abu Aliyah dari, dari kalangan para tabiin. Pertikaan Abu Aliyah dari kalangan para tabiin. Sama, mananya adalah irtafa'a meninggi. Irtafa'a ya irtafi'u meninggi. Naik. Meninggi. Ada mengatakan. Islam menanya kosada menuju. Penjelasan tentang masalah ini. Dalam kitabnya Ibn al-Qayyim. Yang sangat panjang dalam kita beliau sawaikul mursalah petir-petir yang dikirim alal jahmiah wal mu'atilah atas jahmiah dan mu'atilah kemudian sawa khulakoh sawa khulakoh hunna langit-langit yang ada tu, tujuh Bertitak kan, mana sawah kolakoh menciptakan. Hulna kembali kepada langit-langit itu. Bagi mujahid, mujahid juga dari kalangan para tabiin. Estawa mananya Allah. Allah arsi berarti meninggi di atas aras. Ini perkataannya mujahid. Tanyakan para tabiin bagaimana kemudian datang seseorang yang mengatakan apa istawa alal ars? Wallahu a'lam bimurodi. Allah yang lebih tahu tentang makna istawa alal ars. Jadi kalau ada orang yang bilang itu awak dari madzhab siapa ini? Hmm? Hmm? Tafwid? Ayuhlah. Dari madzhabnya mufti dari kata fawwa zayu fawwidhu fawwa mu fawwid jadi kalau ada orang yang bilang istawal alas mananya adalah wala alam tentang maksud istawa saya tidak tahu Allah yang lebih tahu berarti dari siapa? mu fawwidhu dari kalangan syarru ahli libidak ahli libidak yang berarti terburuk. Antum jangan kalau jumpa dari kalangan orang sufi yang sudah guluh melampas dalam tasawuf dan kena racun jahmiah mu'attilah ketika ingin tetapkan tanya kepada dia apa mana istiwal arus dia berkata, nanti Allah alam, saya tidak tahu kenapa? karena takut nanti akan diiljamkan ditekan supaya dia mengatakan di atas arus dia Allah ber, meninggi beristiwa meninggi beristiwa tidak mau Karena dia punya pemahaman Allah berada di mana-mana Maka ketika kita baca ayat ini Apa makna istawal al-harus? Wallah alam Kenapa? Karena biar tidak teriljamkan Terharuskan mengaku berada Allah berada di atas ah? Harus. Ini pernah kita cumpah Seorang namanya apa? Toha Dari pelurah Di Mekah Orang jowo bodoh, namanya Toha, karena dia asari tulen, tidak mahu terangkan lalu berada di atas aras Saya tanya waktu itu di Masjidil Haram, apa yang kamu pahami semesta walar sabab mana istawa alam? Orang alam saya tidak tahu. Saya tanya lagi dia, Toha istawa algor siapa mananya? Saya tidak tahu. Ya, ya udah. Ayo, udah. Udah. Oh, Ongku dengan dengan. Asalun. Hmm. Ah, ayo. Apa nah, artinya itu? Sufi. Jadi, sufi ghulu dalam tasawuf. Jadi termasuk para para hadirin yang menghadiri majelisnya siapa? Al Alawi al Maghlan al Malik al Alawi. Alawi apa? Malik al Alawi. Ayo. Gurunya Amir <coughs> ya kan? Sahnya Aes ketika dia mau jadi presiden. Gambar. Alam itu yang gede, satunya kecil. Gitu. Ya. Apa? Kayak orang mau naik apa? Naik jintomang. Cint apa <laughs> itu jintomang? Jintomang gue budi. Jintom-jintom berjirik. Ini film lagi. Ini film lagi. <laughs> perhatikan. Jadi, jadi mereka seperti itu. Perhatikan Yesua. Jadi kalau orang dari orang-orang yang mufawwid, akhirkan muktabian. Ya. Jadi ketika kita tanya apa makna ista'ul al-arus, dia bilang Allah alam. Bagi yang muktabil, maknanya adalah menguasai. Maknanya ista'ulah alaii, menguasai ah arus. Anda apa demi mengingkari alur berita di atas? makhluknya. Ai teh ka brade anjehamia muhaddilah. Ini menyebar di Nusantara ini. Pemaham seperti ini. Menjamur. Eh. Oh, itu nih si Salman. Untung-untungan. Baik. Allah ibn Abbas Al-Majidu Al-Karimu Wal-Wadudu Al-Habibu nah. al al Al-Wadudu Al-Habibu Al-Majid Maksudnya Al-Karim, mulia Al-Wadud Maksudnya Al-Habib Habib ini Sama dengan apa? Bisa mahfub Sama dengan apa? Isim fa'il dan isim maf'ul sah yastawifihi al-fa'il wal maf'ul -maf ya kan? berarti kan yastawifihi mudhakir dan ma'an ma'an nas hamidun <tutuk> macidun <tutuk> ka'anau fa'ilun minan min macidin Mahmudun min humida. Umidah yuhmadu fawah mahmud. Umidah yuhmadu fawah Umidah yuhmadu hamdan fawah mahmudun. Bukan fawah hamidun. Apapun? Fila yuhalufa lan Fawa mafpulun. Hamida <middah> yuhmadu hamdan fawah mahmudun. <middah> <madu hamdan> fawa <mahmudtun> bukan hamidun. <middah> <madu hamdan> <mahmudtun> nah. Sayyid Mahmud min Humdat. Fa'il min ma'jid. Manaya ba? Fa'il itu bisa simpai bisa simaful. Seperti masdar juga bisa zimfail. Manamila amalan la sa'alna ba waruddun. Mananya ba? Simaful marjudun. Bisa juga zimfail. Al-faslu Banyal haram wal haram, banyal halal wal haram, ad-duffu. Yang ini fasil, pemisah. Al-faslu, masdar. Tapi yang diingatkan adalah apa? Fa, fasil. Pemi, pemisah. Jadi. Jadi perhatikan, yang dari permasalahan ini yang perlu kita Tegaskan adalah tentang mana istawa adalah irta atau mana ala wartapaah ala wartapaah meninggi di atas arus bukan sebagaimana yang dipahami oleh mereka dari kalangan para muat istawa dipahami apa istaula menguasai ada yang mengatakan kina yatin anilhaimina seperti pemahamannya saya Kutub terdradar dalam kitabnya saya kutub dilalul Quran cari kalau jus kalau enggak salah jus 25an 26 antara itulah antara-antara sah present itu bahwasanya istawa dia namai bahwasanya apa? kinayatun anil haybina kata kiasan dari kekuasaan jadi maunya mengingkari makna Istiwa di atas arasnya Meninggi di atas arasnya Nah itu Berarti, berarti, berarti kan ya, Dari kerana ikhwan muslimin Yang menggebu-gebu Biar tahu Akhidahnya saya tutup terkait dalam Masalah asma wa sifat Belum lagi yang lain Ini yang paling terpenting Berarti kan, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adik. Assalamualaikum. 418. Sabta sana abdan. Abdanu. Abdanu. Ya kan? Kalau anda punya anak atau punya kawan. Dia saya nama abdan. Jadi ya tulisannya seperti ini. Abdan. Apa? Akanun. Akanun. Akanun. Kata Abdullah, akhbaranah Abu Hamza, al-Ra'as an Jamil bin Siddat, an Safwanah bin Muhriz, an Murrah bin Huseyin, anakala ini, in dar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh komen dari bin bani Tamim. Dari Murrah bin Huseyin, bahasanya beliau berkata, Abu katakan oleh Imran. sesungguhnya aku pada suatu hari di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba datang kepada beliau kaum dari Bani Tamim. Ini izbah izin bujaiyah. Tiba-tiba. Faqala maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ikbalu al-busra ya Bani Wahai Bani terimalah kabar gembira. kalau mereka bilang, mereka tadi bilang, basyarta nafa'atina. Kalau kamu memberikan busra kepada kami wahai Nabi Yo cuba kasihlah kami apa? Nah. Ini kurang adab. Sehingga Nabi pun marah, enggak enak. Nah. Demikian sebagian lafadznya. Fatakalan nasun min Yaman. Sebagian lafadznya fatakalan ahli al nasun al-Yaman. Maka lalu datanglah serombongan manusia datang kepada beliau Rasulullah sallallahu dari penduduk Yaman. Fakallah maka berkata lagi pada mereka ikhlul busra ya al-alaman itlam yakbalha bantu tamimin. Wahai penduduk Yaman terimalah kabar gembira. Kenapa? Karena tidak diterima oleh bantu tamim tentang busra ini. Kalau mereka boleh al Yaman berkata kabilna dengan kabilna. Bagaimana kabilna? Kami menerima. Kau bilayab balu seperti fa ilayab alu kalau kau yu qabala manyak hah jom ha kalau aqbala yu fit aqbalay bulu wadah maju saikh muqbil saikh yang maju ayo memukil ha maju terus jadi muqbil ini beda mananya jadi kami mereka Ka, bilang kepada ya Rasulullah Zinna kalin tafakkaha fitin Kami terima ya Rasulullah tentang busra dan kami datang kepada engkau ya Rasulullah untuk kami bertafakkuh ingin faham tentang agama ini Dan juga kami nas'alaka dan kami ingin bertanya kepada engkau wahai Nabi an awal hadzal tentang Awalnya, urusan dunia ini, dunia dan isinya ini, maka anak, bagaimana awalnya? Yang dulu, ada ini, gimana dulunya? Jadi Al-Amr rasanya apa? Dunia dan isinya yang kelihatan ada gunung, ada langit-langit, lautan, daratan, nah ini, dan ada manusia dan macam-macam di bumi ini. Kala biasa salam, wa lam yakun say'un qablahu, ka'anallahu, Allah telah ada. Dan tak pernah ada sesuatu sebelum Allah Taala. Wajana harus suhu alalma. Ah. Dan adalah harusnya di atas air. Semakola kasamawati wal ardh kemudian Allah menjadikan langit-langit dan bumi. Jadi duluan ars daripada langit-langit dan bumi. Duluan ars daripada langit-langit dan bumi wa qata ba fi dalam dalam zikr lahu al segala sesuatu kata imran tsumma nah, atani kemudian datanglah kepada aku. seseorang jadi imran tadi menunturkan. sampai terakhirnya wa qata ba fi ini riwayat yang datang dari imran yang pernah didengar oleh, ya. oleh beliau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ketika pada di sini tiba-tiba datang orang. Apa yang dikatakan oleh orang tadi? Ya Imran, atrikna qotaka. Faqad dhafan. Hai Imran. Kamu kejarin untamu. Untamu bisa kabur. Nah. Bantolak tuatlu gua. Maka pun akhirnya pergi mencari untaku. Jadi. Sebenarnya abis sallallahu alaihi wa didengar oleh beliau Imran Sampai waktu terlebih dahulu. Klikulah sallam tiba-tiba datang orang. Imran Untam muncul, Untam ucul. Nah, untam muncul, Kan? Kabul. Dari katanya. Enhalat. Lepas. Maka akhirnya Allah langsung pergi. Tinggalkan. Masih tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu ngejar kafun, ontanya. Fa yadz-zarabu yang qaduduna, maka ternyata apa? tiba-tiba datang sarab. Sarab apa? Fatamurdana. Yang qaduduna apa? menghalangi saya dengan untaku tadi hilang. Wis. Kafur enta ke mana? Wa ayyullahi dan demi Allah lawadztu annaha qad apa dan demi Allah, sungguh aku senang kalau onta itu pergi dan aku enggak mengejar dia. Kenapa? Karena apa? Karena dia terputus dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda Belum selesai menurut perkahiyannya Imran, ya kan tiba-tiba datang apa yang menghalangi untuk mendengarkan apa sabda Nabi? Kenapa? Karena ontanya kab, kabur. Perhatikan itu, ya kan? Jadi kalau seandainya apa unta itu kabur dan saya enggak ngejar ya wis lu seneng aku wis kabur ya wis hilang enggak ngejar kenapa kenapa enggak ngejar itu kenapa enggak tahu lanjutan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kenapa karena sampai waktu itu ketika kurikulum tiba-tiba datang orang tadi ngabari Imran bahwasanya untanya kabur lepas nah apa? Nah, apakah ada lanjutan dari hadis Nabi Sallallahu ini? Bisa mungkin ada bisa jadi tidak, tidak ada penjelasan. Ada juga mungkin kalimat-kalimat yang lain yang Nabi sampaikan cuma enggak ternukilkan oleh Imran kenapa karena dia ber pergi. Orang alam juga terputus sampai sini wa kata bahwa fikri kemudian selesai dari sabdanya seperti itu. Selesai kemudian tidak ada lagi lanjutan sabda Nabi Sallallahu Sallam. Jelas, emaran terputus dari apa? Pernah terlalu berapa dari apa dari mendengarkan lanjutan sabda Nabi Sallallahu Sallam. Tapi mana ya di sini bahasanya apa? Tidak boleh kita menetapkan adanya apa tasal sul al hawatir. Apa tasal hawatir itu? Kejadian. Yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhir. Akhirnya. Yang Kejadian makhluk. Yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Adalah terbantar dengan hadis ini. Paham di sini? Bagaimana yang mengatakan. Dunia ini tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Bagaimana? Anda mendengar tidak? Adiknya seperti itu. Aqidah yang mengatakan tasal suruh hawadis. Apa mana hawadis? Sama dari pada hadis. Haditsun sama hanya hawadis. Apa mana hadis? Adalah makhluk. Hadis sama makhluk. Hadis mana apa? makhluk. Sama hanya hawadis. Hadassah yahdusu, hadasan, fawa, haditsun sama hanya hawadis ma'ba'il. Huh? Maksudnya makhluk apa ngatasal sul yani apa tasal jawab Makhluk yang enggak ada awalnya dan enggak ada akhirnya Nah, terbanding dengan hadis ini tengok. Kan Allah <tuh> wa lam say'un shay'un qablahu. Kan Allah wa lam say'un shay'un qablahu. Wagana arsu ala al-mahfumah kolakos samawati wal ardhoh. Ah. Jadi, pastikan semua yang ada terhadap tanya Allah swt. Tak boleh dikatakan bahwasanya dunia ni ada, ada dengan sendiri, dengan sendirinya, tak ada yang mengadakan dan tak akan ada habis habisnya. Akan terus berjalan tidak ada ujung-ujungnya takkan akan ada habisnya ada awalnya dan ada habisnya dan Allah tidak ada awalnya tidak ada akhirnya Allah yang maha awal dan Allah yang maha akhir Allah yang maha awal dan yang maha akhir tidak ada sesuatu yang sebelum Allah tidak ada sesuatu yang membarengi Allah tentang wujudnya Bahkan semua yang wujud adalah Allah yang mewujudkan. Dan neraka dan surga juga akan abadi selama-lamanya. Tapi Allah yang paling akhir. Alhamdulillah, neraka dan surga yang terkait dengan isinya sekalian yang semuanya abadi, nerakanya kufar. Dan surga yang enggak akan ada habisnya. Tapi Allah yang maaf, akhir. Apa ini Perhatikan itu. Jadi kalau istilah-istilah tasal sulhawasan adalah mereka yang mau mengetatapkan bahwasanya dunia ini tidak ada awalnya. Tidak ada yang menciptakan adanya dengan sendirinya dan tidak ada ujungnya. Ini adalah kalimat batil terbantah dengan hadis ini. kan Allah wala miakun say'un qablahu wakana arsu'alal ma'zum makolakosamawati wal'arza wakata bapak itu krikullah say'in. Perdana itu. itu? Hadidu alaqam sabar alfa-arba mi'a wa tisa atasar haddasana aliyubinu abdillah haddasana abd al-rezak akhbarana ma'malun, anhyammamin haddasana abu hurrah wa ta'ala'anhu, anhyll nabi s.a.w, anna uqala inna ya minallahi mal'a mal'a ini mu'atna mudagar hmm? apa? mu'atna mudagar ini apa? Mana apa? Pak? Hah? Mal'an. Mal'an. Maksudnya mal'a. Baik. Sesungguhnya tangan Allah adalah mal'a. Kenapa disifatkan mal'a? Kenapa? Karena anggota yang dua itu dikasih apa? Manas. Mahan. Raya gitu anafa qatun ini layanku suha. Tidaklah mengurangi tangannya Allah tadi nafkah, jadi nafkah yang Allah berikan kepada makhluknya. Yang Allah cukup daripada siang dan malam, enggak menguranginya sama sekali tentang kekayaan Allah Subhanahuwataala kepenuhannya tangannya Allah Taala. Sahulail lawan naharoh. Sahulail lawan naharoh. Jadi siang dan malam semuanya terpenuhi. Memberikan infak dan malam enggak pernah terputus. Araitum manfaqu mundu khalaqas samaawati wal ardh. Araitum. Jadi kalian melihat bagaimana apa yang kalian lihat kabarkan kepada kami. Apa yang telah diinfakkan oleh Allah semenjak Allah menciptakan langit-langit dan bumi, faenaulam yang kusmafiyam ini sungguh tidaklah mengurangi apa yang ada dalam tangan kanannya Allah Taala. Warshu alal maal ini dan arusnya Allah di atas air babiyyadil uqro alfaidu au Aw awil kabdu yarfa'u wajafidu dan pada tangannya Allah yang lain. Yang satunya adalah al faidu Atau al-qabdu, yakni ada al-faid, al-qabd genggaman. Yarfa'u wa yakhfidu, mengangkat dan merendahkan. Yarfa'u mengangkat, yakhfidu merendahkan. Artinya Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Apa yang senantiasa Allah berikan kepada makhluk tidak mengurangi tentang kekayaan Allah sedikit pun. Maka dengan demikian kita minta kepada apa yang Allah miliki, bukan mengandalkan kepada apa yang di tangannya manusia. Qala bin Fadrahhi wa ta'ala wa fi al-qistu. Al-qistu ini mana? lihat yang lain dah? Al-qabdu atau kistu. Wabiadil uqra al-faidu awil qabdu awil kistu. yakni al-adlu. Pertangan Allah yang lain yang sebelah adalah al-adl, keadilan. Al-qisat maknanya keadilan. Biyadihi al-adlu subhanahu wa ta'ala pada tangannya Allah yang lain adalah keadilan. Itu maknanya al-faidu wal-qabdu adalah maknanya keadilan. Perangkan, eh, dengarkan. Ayo, ini beralasannya sedikit dari Sunan Basr al dan makna tangan telah kita lewati tangan yang hakiki. Kedua tangannya adalah apa ya? Yamin. Kalaulah kita katakan bahwasanya tangan wajah yang kiri maknanya adalah tidaklah kiri, maksudnya adalah kurang kesempurnanya daripada kanannya. Bahkan. Mas, sempurna tidak ada sisi kekurangan Seperti tangannya makhluk Yang kiri mayoritasnya adalah Lebih rendah Kesempatan daripada ke tangan yang kanan Terima kasih Kita cukupkan Dan ada siang selanjutnya 7.520 akan kita baca hari selanjutnya Mudah-mudahan Sedikit tadi yang kita sampaikan ada Faedahnya Di antaranya adalah Bantan terhadap apa-apa Tasal suruh Al Hawatiz mereka menetapkan adanya dunia ini tidak ada awalnya dan tidak ada ujungnya terus bersambung tidak ada hentinya ini adalah pemahaman yang batil benturan dengan fakta benturan dengan Al Quran dan Sunnah dan sejumlahnya salah pula umat dan ada orang yang menjelaskan kepada saya penipu ibadah bahwasanya mereka menetapkan bahwasanya ibadah memiliki pemahaman apa Tasal Suluh Al Hawatiz ada kitab bandan terhadap perkara ini yang terus murad sukri Menurutnya Al-Bazdawi taala. Judulnya apa? As-Subah al-Ghawiyah. Ah, ala Syekh Muslim Ibni Taymiyah. Ada kitab satu jilid sederhana Subah al-Ghawiyah. Nah. Itu kita pernah beli dari Saudi dan hilang di Indonesia, Jawa sini. Kalau mungkin mencari kitab itu bantah terhadap mereka-mereka dari kalangan al-batil, al-bid'ah ini yang mau menjelaskan ini berartiannya kepada pemahaman tasal Surul khawatit. Tapi ulama seperti Nashr al Albani mengomentari Syaikh Ibnu Taimiyah tentang perkara ini tapi beliau salah dalam komentarnya. Nah, karena beliau memahami betul apa yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya dalam mengklaim bahwa Ibnu Daimiyah memiliki pemahaman tasal Surul khawatit ini adalah batil. Kalau ingin mengetahui, baca dalam kitab tadi, Subha al Gawiyyah. Kaya memurma murad syukri muridnya Syekh Nasir Al-Bani Rahimahullah Ta'ala. Nah, kitab ini pernah kita miliki cuma ida hilang. Ya, Antum cari di sana. Di sebagian maktaba yang kenal dengan maktaba apa? Alhamdulillah. Antum ketemu sallallahu. Tidak. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikumussalam.